לא מנעתי את לבי מכל שמחה, כי לבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש. ופניתי אני לראות חוכמה, בהוללות וסכלות, כי מי האדם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 תחת השמש. כי יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון, ולאדם שלא עמל בו ייתננו חלקו, גם זה הבל ורעה רבה. כי נהווה לאדם בכל עמלו וברעיון לבו שהוא עמל תחת השמש. ככל ימיו מכאובים, בכעס עניינו, גם בלילה לא שכב לבו, גם זה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 הבל UR רוח.